Agonie și extaz, pista 54. În ultima, după amiaza săptămânii, slăi de o dulce oboseală, nefiind în stare să-și mai simte vreo parte a trupului decât făcând un efort conștient, departe de grijile lumii, luă o hârtie de desen și un cărbune și se înveseli descoperind că abia avea putere să-l miște pe hârtie. Își aminti versurile lui Dante. Oh, lumea minților nebune! Ce grai orbia în care ea petrece! Deci vreau să ascult spre a prinde înțelepciune. Făcu un efort ca să și-l amintească pe Iulus șezând în marea sală a tronului din apartamento Borgia în veșmintele lui lungi albe. Degetele îi se puseră în mișcare. Timp de mai multe ore îl desenă pe Iulus în fel de fel de poziții de probă înainte de a prinde poza protocolară a papei cu piciorul stâng întins, cu cel drept îndoit înăuntru, sprijinit pe un soclu ridicat cu un braț îndreptat înainte, într-un gest ca de binecuvântare, iar în celălalt ținând un obiect oarecare. Picioarele papei aveau să fie acoperite de veșminte încât va trebui să se toarne peste patru metri de falduri de bronz. Urma să se vadă toate cele zece degete ale mâinilor, iar din trăsăturile feței, Atât cât se puteau zări de sub coroana întreită Și cu fața cei să faci? Întrebă Clarisa Sfântul Părinte nu o să fie mulțumit dacă nu se recunoaște Singurul lucru pe care îl urăsc mai mult decât faldurile sunt portretele Vorba a lui Jacopo Gali Colac peste pupăză La ora hotărâtă se înfățișe la Iulus cu schițele în mână Papa se arătă încântat Vezi, Bonarotti, am avut dreptate. Poți să faci și statui de bronz. Să-mi fie cu iertare, Sfinte Părinte. Acesta nu e bronzie cărbune. Dar am să-mi dau toată silința ca să mă pot apoi întoarce la blocurile de marmură de la Roma. Și acum, dacă ați binevoi să porunciți vistiernicului să-mi dea ceva bani, mi-ar fi de mare trebuință ca să cumpăr materialele și să mă apuc de lucru. Iulus se întoarce spre meser Carlino, Vistiernicul papal Îi vei da lui Bonarotti Oricât are nevoie Vistiernicul, un om cu obrazul Pământiu și buze subțiri Îi dădu o sută de ducați Dintr-un sipet Michelangelo trimise un om După Argiento la Ferrara Doar la câțiva kilometri depărtare Și scrise lui Manfidi Noul herald al signoriei Întrebând dacă cei doi turnători În bronz, Lapo și Loti, Care erau angajați la dom, ar putea veni la Bolonia ca să-l ajute să toarne statuia papei. Le oferi o leafă bună. Închirie pe via de Toschi, strada toscanilor, o fostă magazie cu tavanul înalt, cu ziduri de piatră și cu podeaua neregulată de de portocalie. Avea o grădină cu o poartă în fund și o vatră adâncă în perete pentru gătit. Pereții nu simțiseră strop de zugrăveală pe ei de o sută de ani. Dar spre deosebire de cei ai fostei sale locuințe din Roma Erau uscați și neatacați de igrasie Se opri apoi la o prăvălie cu mobile veche Unde găsi un pat dublu de prato Larg de peste 3 metri De amândouă părțile și la picioare avea câte o treaptă joasă Ce servea și ca bancă și ca ladă. Patul se vindea cu un baldachin cu perdele și cu o saltea vargată Veche și plină de cocoloașe, dar curată. Cumpără de asemenea o masă de bucătărie și câteva scaune de lemn nevopsit. o sosit de la Ferrara, lămurind că în primăvara trecută nu putuse părăsi ferma fratelui său când îl chemase Michelangelo la Roma. Își așeză numai decât bucătăria la vatră. Sunt bucuros că o să-mi și turnarea în bronz, îi spuse el lui Michelangelo în timp ce freca pereții și podeaua cu peria. Lapo și Loti sosire și ei două zile mai târziu, atrași de la fa mai mare decât cea de la Florența. Lapo, în vârstă de 41 de ani, mult mai mic de statură decât Michelangelo, avea o înfățișare cinstită. Îi dădu în grijă cumpărarea tuturor materialelor: ceară, lut, pânzătură, cărămide pentru cuptorul de turnare. Loti, care fusese pregătit ca aurar în atelierul lui Antonio Polaiolo, era slab, cu obrajii purpurii, un meșteșugar conștiincios în vârstă de 48 de ani, care slujea ca meșter topitor al artileriei florentine. Patul de prato se dovedi un adevărat dar dumnezeiesc. După ce lapo cumpără materialele, iar argintul de leguri și câteva ustensile de bucătărie, cei 100 de ducați se terminară. Se culcară tu spatru în pat, care, având peste trei metri, era de ajuns de lat pentru ca toți să poată dormi în voie. Argiento era amărât. Toate sunt scumpe, i se plânse lui Michelangelo. Prăvăliile sunt pline de curteni și de preoți, încât pe unul ca mine nu le-a nimeni în seamă. Răbdare, Argiento! Mă duc să-i mai cer lui Meser o niște bani. Am să-ți dau de tun și de o cămașă nouă. Nu merită," răspunse Argiento, care semăna cu o oaie netunsă. Bărbierii cer acum preț îndoit." Meser Carlino ascultă cererea lui Michelangelo cu o privire întunecată gânditoare. Ca toți cetățenii simpli ai o părere greșită, Bonarotti, despre rostul unui vistiernic papal. Treaba mea nu e să dau bani, ci să scornesc mii de motive ca să nu-i dau," Michelangelo spuse cu încăpățânare. Nu eu am cerut să fac statuia asta. M-ați auzit spunând că numai cheltuielile se ridică la o mie de educați. Sfântul Părinte a poruncit să-mi plătiți. Fără bani nu pot să pregătesc topitoria." Ce-ai făcut cu prima sută de educați?" Nu e treaba dumitale. Papa a zis că-mi va da destui bani ca să mă facă fericit." Pentru așa ceva nu sunt destui bani pe lume," făcu Carlino rece." Pierzându-și răbdarea, Michelangelo îi trânti vistiernicului o poreclă toscană cam tăioasă. Carlino trăsări și-și mușcă buza de jos. Dacă nu-mi dați încă o sută de ducați, urmă Michelangelo, mă duc la sanctitatea sa pentru a-i aduce la cunoștință că mă siliți să părăsesc lucrul. Adum chitanțe pentru cheltuielile efectuate din prima sută și o notă scrisă cu ceea ce vrei să cumperi din cea de-a doua sută. Trebuie să țiu amănânțis-o papei. Parcă ți fi câinele grădinarului Nici el nu mănâncă varză, dar nici pe altul nu lasă să o mănânce Un zâmbet lugubru se mută cu iuțeală din ochii vistiernicului Care înregistrau ca niște catastife Pe buzele lui ce se deschideau ca o casă de bani Asta e meseria mea, să-i fac pe oameni să mă urască Atunci se întorc mai rar pe aici Eu am să mă întorc mereu Lapo îl liniști îmi aduc aminte tot ce am cumpărat. Am să fac o notă de cheltuieli. Michelangelo trecut prin Piața Magiore, apoi de-a lungul laturii Bisericii San Petronio spre galeria deschisă în părți, mărginită de casele bancherilor și de Universitatea Boloniei, trecu Borgo Salamo și se îndreptă spre sud-est către Piața San Domenico. Înăuntrul bisericii, încărcată de mirezmele de tămâie de la slujba de dimineață, se duse drept la sarcofagul de marmură lucrat de Delarca Zâmbi în sinea lui în timp ce se uita la sculptura făcută de el însuși Feciorul de Contadino, voinic cu arip de vulturi Își lăsă mâinile să alunece cu drag pe statuia bătrânului Sfânt Petronius Cu chipul lui steț spiritualizat care ținea macheta boloniei în brațe Se aplecă parcă să adulmece cristalele albe curate ale statuii Sfântului Proculus cu cămașa lui încinsă și picioarele minunat legate în curele. Deodată se îndreptă de în mijloc. Sfântul Proculus fusese spart în două locuri și reparat cu stângăcie. Se întoarse simțind că se uită cineva țintă la el. Era un bărbat cu capul în formă de ou, mai îngust la vârf, cu pieptul acoperit de o cămașă strânțuită, cu brațele și umerii umflați și vopsiți în portocaliu de praful pământului boloniez. Vicenzo, bun venit înapoi la Bolonia. Netreb, Nicule, te-ai ținut de cuvânt, ai spart statuia. În ziua când s-a sfărâmat eram la țară, făceam cărămidă. Pot să dovedesc. Ai avut o grijă. S-ar putea întâmpla din nou. Gurile rele spun că statuia pe care o lucrez acum pentru papă va fi topită în ziua în care soldații lui vor părăsi Emilia. Michelangelo păli. Dacă-i spun asta papei, Va pune să fii sfâșiat în patru în piața publică Eu sunt cel mai cucernicom Am de gând să îngenunche și să mă închin în fața statuii papei Alții sunt cei care amenință Capitolul 6 Se apucă de lucru cu un zel nestăpânit Mâna de furia de a termina aproape chiar înainte de a fi început Lapo și Loti, care știau ce se poate și ce nu se poate turna îl sfătuire cu privire la înșghiebarea armăturii care să susțină modelul de ceară, precum și în legătură cu alcătuirea modelului de lut la dimensiunile statuii. Lucrau împreună în magazia rece pe care focul lui Argento o încălzea doar pe o întindere de câțiva metri. Avea de gând ca, odată cu venirea anotimpului cald, să se întoarcă în curtea împrejmuită din spatele bisericii San Petronio, unde lucrase cândva în marmură. Va fi nevoie de acest spațiu descoperit în ziua în care Lapo și Loti vor începe să construiască uriașul cuptor pentru turnarea bronzului înalt de patru metri și jumătate. Aldo Vrandi, care dăduse sfară în țară că vor fi bine plătite modelele care seamănă cu papa, îi trimise câteva. Michelangelo schița din zor și până în noapte o gătea și de retica, lotii un cuptor mic de cărămidă ca să încerce felul de topire a metalelor din partea locului, Lapo făcea cumpărături și plătea modelele. Toscanii spun că pofta vine mâncând, Michelangelo descoperi că și maestria vine lucrând. Deși nu scotea modelajul în lut drept o operă de sculptură adevărată, de vreme ce se reducea doar la arta de a adăuga și nu de a ciopli, Văzut totuși că firea lui nu ingăduia cu niciun chip să facă o treabă de mântuială. Oricât de nesuferită era bronzul, era hotărât să făurească pentru papa cea mai izbutită statuie în bronz de care era în stare, chiar dacă pentru asta va trebui să piardă de două ori mai multă vreme. Papa nu se purtase cinstit nici la Roma, nici aici la Bolonia, dar asta nu îl îndreptățea pe el să nu se poartă cinstit față de sine însuși. Va realiza acest bronz uriaș în așa fel încât să-i facă cinste lui și lui de Bona Dacă nu va fi răsplătit cu fericirea făgăduită de papa și nici cu fericirea creatoare pe care îi o dăltuirea marmurii, asta avea mai puțină însemnătate. Era robul propriei sale integrități care îl împingea să depună cele mai mari eforturi, chiar atunci când ar fi dorit să nu le facă. Singura lui bucurie era Clarissa. Deși adesea lucra până după ce se întuneca, desenând și modelând la lumina lumânării, izbutea să fure din timpul lui câteva nopți pe săptămână ca să le petreacă împreună cu ea. La orice oră ar fi venit, găsea întotdeauna lângă foc o oală cu mâncare, gata să fie încălzită, precum și vasele cu apă fierbinte pentru cada ovală. Nu mănânci prea mult," spuse ea văzându-i coastele începând să se arcuiască prin piele." Nu cumva gătește prostargento? E mai curând din pricină că am fost respins de trei ori de vistiernicul papei când m-am dus după bani. Zice că încarc la socoteală, deși la apă însemnează fiecare cent pe care îl cheltuiește. N-ai putea veni aici în fiecare seară la cină? Ai avea măcar o masă bună pe zi. Râse singura auzindu-și vorbele. Vorbesc ca o nevastă. E o zicală aici la Bolonia. Nevestele și vântul sunt un rău necesar Michelangelo o cuprinse cu brațele și-i sărută buzele calde, fremătânde Artiștii nu se căsătoresc? adăugă ea Artistul trăiește pretutindeni Nu mă pot apropia, deci, niciodată de însurătoare mai mult decât acum Clarisa a întoarse sărutul Nu să mai avem discuții serioase În casa mea vreau să ai parte doar de fericire tu te pricep să-ți ții mai bine decât papa. Eu te iubesc, de aceea îmi vine mai ușor. Nădăjduiesc că atunci când se va vedea de aproape copiat în cinci metri de bronz, va fi atât de încântat încât mă va iubi și el. Numai așa am să mă pot întoarce la coloanele mele de marmură. Sunt atât de frumoase? Cât de frumoasă ești, dragostea mea adevărată! Cât de frumoasă! Ochii blânzi de turturea pe jumătate ascunși în dosul vălului, gâtul înalțându se mândru acoperit de podoabe, sânii tăi plini de grație ca doi fauni care se desfată printre crini, frumoasă în toate, niciun cusur în toată făptura ta. La fel sunt și coloanele mele de marmură. Scrisorile de acasă veneau când și când peste trecătoarea futa. Aștepta cu nerăbdare vești de la familie, dar de cele mai multe ori primea doar cereri de bani. Lodovico găsise o fermă la Pozzolatico, era o proprietate care i-ar fi adus un venit bun, dar era necesar să dea imediat o arvună. Dacă i-ar putea trimite Michelangelo 500 de fiorini sau măcar 300? De la Buonarotto și Giovanni Simone, care lucrau amândoi în prăvălia de luna lui Strozi, de lângă Porta Rosa, rare ori primea vreo scrisoare fără rândurile... Ne-ai făgăduit o prăvălie. Ni s-au rusă să tot lucrăm pe la alții. Vrem să câștigăm bani mulți. Murmurând în sinea lui și eu, Michelangelo se înfășura într-o pătură în magazia înghețată și le răspunse celor de acasă în timpul când cele trei ajutoare dormeau în patul de prato. Îndată ce mă întorc la Florența o să înjghebăm prăvălia făgăduită, fie singur, fie cu alți tovarăși, cum o să vreți. Am să încerc să fac rost de bani ca să arvuniți ferma. Cred că o să fiu gata să torn statuia cam pe la mijlocul postului mare, așa că rugați-vă lui Dumnezeu să iasă bine, căci dacă iese o să am noroc cu papa. Petrecea ore întregi urmându-l pe Iulus pas cu pas, schițându-l în fel de fel de poziții, slujind, umblând în procesiune, prezidând curtea, izbucnind mânios în strigăte, râzând zgomotos la gluma vreunui curtean, foindu-se în scaunul lui în timp ce primea sol din toate colțurile Europei, până când în cele din urmă cunoscut prin mâna sa de desenator fiecare mușchi, os și vână din trupul papei de sub claia de veșminte. Apoi se întorcea în magazie ca să modeleze în ceară sau lut fiecare încordare, fiecare trăsătură. Bonaroti, când o să văd ceva gata? întrebă pontiful în ziua de Crăciun după slujba de la catedrală. Nu știu cât voi mai putea ține curtea aici, trebuie să mă întorc la Roma. Dăm de veste când ești gata și am să vin la tine la atelier. Îmboldiți de această făgăduială, Michelangelo, Lapo, Loti și Argento lucra zi și noapte construind armătura de lemn de peste 4 metri înălțime, adăugând apoi cu încetul lutul, bucățică cu bucățică, spatulă cu spatulă, ca să creeze modelul după care urma să fie turnat bronzul. Realiză silueta papei fără veșminte, așezat pe tronul său mare cu un braț ridicat și cu piciorul stâng întins, după cum și-l închipuise în desenele lui. Vederea adevăratei a lui Iulus, care prindea formă în fața lui uriașă, foarte fidelă în compoziția, în linii, masă și mișcare, îi o vie mulțumire. Înfășură copia făcută de Loti și Argento în două suluri uriașe de pânză, Făcând încercări cu noroiul din curte, așa cum făcuse la Roma cu din Tibru, ca să vadă cum se pot potrivi cât mai bine veșmintele bogate ale papei, fără să ascundă cu totul sub ele făptura lui energică. Prins în focul creației, lucra câte douăzeci de ore pe zi, apoi cădea pe pati stovit între Argento și Loti. În cea de-a treia săptămână a lui Ianuarie se duse la papa. Dacă Sanctitatea voastră ar bine voi să poftească la atelierul meu, modelul e gata. Foarte bine, am să viu chiar astăzi după amiază. Vă mulțumesc! Poate l-ați aduce și pe Vistiernicul Sanctității voastre. El e încredințat că statuia aceasta o fac din cârnați boloniezi." Iulus sosi pe la jumătatea după amiezii însoțit de meser Carlino. Michelangelo își căptușise cu o plapumă vătuită singurul său scaun mai ca lumea. Acolo se așeză papa cercetând în tăcere portretul. Se arătă mulțumit. Apoi, ridicându-se, înconjură modelul de mai multe ori discutând asupra fidelității și asemănării. Se opri în fine în fața statuii privind nedumerit la mâna dreaptă ridicată într-un gest măreț, aproape violent. Roti. Mâna asta are de gând să bine cuvinteze sau să blesteme. Michelangelo fu nevoit să născocească ceva. De fapt, era gestul preferat al papei când ședea pe tron și cârmuia creștinătatea. Mâna dreaptă ridicată, Sfinte Părinte, poftește Bolonia să fie supusă, chiar dacă vă aflați la Roma. Iar mâna stângă ce o să țină? O carte? întrebă Michelangelo. O carte, spuse papa cu dispreț, mai bine o sabie. Nu sunt cărturar, o sabie. Michelangelo tresări. Poate că Sfântul Părinte ar putea ține în mâna stângă cheile noii catedrale Sfântul Petru. Bravissimo, trebuie să strângem sume mari de bani pentru construcție de la toate bisericile și simbolul cheilor ne va ajuta. Privind spre Carlino, Michelangelo adăugă. Trebuie să cumpăr vreo șapte de funți de ceară ca să fac modelul pentru cuptor. Papa încuvință cheltuiala și ieși cu un aer măreț spre suita care l aștepta în stradă. Michelangelo îl trimise pe Lapo să cumpere ceva. Lapo se înapoi în scurt timp. Mai ieftin de nouă fiorini și patruzeci soldi, suta de kilograme nu se găsește. Ar trebui să o cumpărați pe loc, e un prilej bun. Întoarce-te și spune-le că dacă vor să lase 40 de soldi, am luat-o. Nu, e zadarnic. Boloniezii sunt ultimii de pe lume care să lase un gologan sub prețul cerut. O notă ciudată în vocea lui Lapo îl supără pe Michelangelo. Să așteptăm până mâine. Curând după aceea, profitând de faptul că Lapo era ocupat, Michelangelo își opti lui Argento. Dute tu la aceea și întreabă care-i prețul. Arginto se întoarse și spuse în șoaptă: N-a cerut decât opt fiorini și jumătate. Și se mai poate reduce și partea misitului. Am bănuit eu. Fața cinstită a lui Lapo m-a înșelat. Carlino avea dreptate. Uite, ia banii, cere chitanță și rămâi să însoțești căruța până aici. Se făcuse întuneric când măgarul se oprind în fața magaziei și oamenii aduseră înăuntru calupurile de ceară. După ce plecară, îi arătă lui Lapo nota de plată Lapo, mai înșela la toate cumpărăturile Și de ce nu? Întrebă omul cu nepăsare Dacă plătești atât de puțin? Puțin? În ultimele șase luni am dat 27 de fiorini Cu mult mai mult decât câștigi la dom Dar trăim atât de prost N-ajunge nici mâncarea Mănânci ce mâncăm și noi Mărâie argiento cu pumnii lui zdraveni încleștați Mâncarea e scumpă la piață, curtea și străinii cumpără tot Dacă ai fi furat mai puțin, ar fi fost mai multă hrană pentru toți Se găsește destule mâncare la restaurante și vin la cârciumi și femei în strada bordelo. Eu nu vreau să trăiesc ca voi Atunci întoarce-te la Florența, spuse Michelangelo cu amărăciune, unde trăiești mai bine Mă dai afară? N-ai cum. Am spus tuturor că eu sunt artistul care toarnă statuia și că mă bucur de favoarea Papei. Atunci du-te-o la ei și spune-le că ești un mincinos și un pungaj de rând. Am să mă plâng, Signorie, împotriva dumitale. Am să spun la toată Florența cât ești dezgârcit. Te rog să faci bine să înapoiesc cei șapte fiorini pe care ți-i-am dat ca arvună. Niciodată. Vor fi banii mei de întors acasă. Început să-și adune lucrurile. Loti veni la Michelangelo și îi spuse, cerându-și iertare. Mă tem că trebuie să plec cu el. Dar de ce, Loti? Tu n-ai făcut nimic rău. Întotdeauna am fost prieteni. Vă admir, meser bon, și sper că voi mai putea lucra pentru dumneavoastră într-o bună zi. Dar am venit cu Lapo și trebuie să plec cu el. În seara aceea, singur în magazia pustie, ce răsuna ca un ecou, Michelangelo și Argento nu fură în stare să mănânce stufat-o pregătit de ucenic. Așteptă până când Argento a dormit în patul uriaș, după aceea seduse duse la Aldovrandi, scrise heraldului signoriei toată povestea și încă o dată tatălui său. Apoi străbătu străzile pustii spre casa Clarisei pe care o găsi dormind. Înghețat, necăjit, tremurând din tot trupul de dezamăgire și furie, se vârâ lângă ea sub plapumă și se încălzi cuprinzând-o în brațe. Dar atât. Era trist și a bătut și rămase culcat cu ochii larg deschiși. Nefericirea nu-i o stare prielnică pentru dragoste. Capitolul 7 Îi pierdu astfel nu numai pe lapo și Loti, dar și pe Clarisa. Papa dădu de veste că se va întoarce la Roma pentru postul cel mare. Această hotărâre îi lăsă lui Michelangelo doar câteva săptămâni, în care să desăvârșească modelul de ceară și să obțină încuvințarea papei. Fără ajutoare încercate, fără un turnător în bronz negăsit în toată Emilia, însemna că trebuie să muncească zile și săptămâni în șir, fără să se mai gândească la hrană, somn, desfătare. În rarele ore când se putea smulge de la lucru, n-avea răgazul să petreacă în tihnă cu Clarisa, să-i vorbească, să-i povestească ce făcea. Se ducea la ea numai când nu-și mai putea înfrâna dorința, când foamea de ea îl mâna orbește pe străzi ca să o ia în brațe, să o supună și apoi să plece imediat. Atât îi îngăduiau cerințele meseriei să jertfească pe altarul dragostei. Clarisa era tristă, dăruia tot mai puțin de fiecare dată până când nu mai dădu nimic în îmbrățișările reci și gramnice, care nu mai semănau nici pe departe cu adânca plăcere în a dragostei lor de la început. La plecare într-o noapte, Michelangelo spuse privindu-și degetele decolorate de ceară. Clarisa, îmi pare rău de felul cum merg lucrurile. Clarisa ridică mâinile, apoi le lăsă în jos cu deznădejde. Artiștii trăiesc peste tot și nicăieri. Tu ești înăuntrul statuia aceleia de bronz. Bentivoglio a trimis de la Milano un slujitor cu trăsura ca să mă duc acolo. Peste câteva zile, papa vizita atelierul pentru ultima oară, În cuvință modelul, mâna care ținea cheile catedralei Sfântul Petru, chipul în același timp Apric și Blajin. Lui Iulus îi plăcu această imagine a sa, îi dădu lui Michelangelo binecuvântarea și un ordin către Anton Maria Daliniano, un banchier bolonez care să continue să-i plătească cheltuielile. Rămâi cu bine, Bonarotti, ne vom revedea la Roma. Speranța se aprinse în Michelangelo. Așadar, voi continua să lucrez la cavou. Vreau să spun la blocurile de marmură? Numai domnul poate prevedea viitorul, răspunse pontiful cu măreție. Încurcat de lipsa unui topitor în bronz, îi din nou heraldului Florenței, rugându-l să îl trimită pe Bernardino, cel mai iscusit meșter din Toscana. Heraldul îi răspunse că meșterul Bernardino nu era liber. Cutre era atunci tot ținutul, până când descoperi un francez făuritor de tunuri, care se învoi să vină să-i clădească cuptorul cel mare și să-i toarne statuia. Se întoarse la Bolonia așteptându-l. Dar francezul nu mai sosi niciodată Îi scrise iarăși heraldului la Florența De data aceasta, meșterul Bernardino se învoi să vină Dar mai avea nevoie de câteva săptămâni ca să-și termine treburile la Florența O căldură timpurie se abătu la începutul lui Martie Prăpădind recoltele de primăvară Bolonia cea grasă deveni o bolonie slabă Urmă apoi ciuma, lovind în răstim de câteva zile patruzeci de familii. Cei care cădeau pe străzi erau lăsați acolo neacoperiți, fiindcă nimeni nu îndrăznea să se atingă de trupurile lor. Michelangelo și Argento își mutară atelierul din magazie afară în curtea vecină cu San Petronio, unde din când în când se simțeau adiere de vânt.